There is no man more, dear, to me Throughout the whole of the sky We talk not only about this world, but not only about this world When we talk, we actualize the topics and solve problems that are important not only for Kaburistan, in which people are i tamo traju nego than in this usual Tunjian life <laughs> And then of course we tek završetku na sudnjem danu kada svijet život počinje vječno da traje. Tako da naši govori, govori naši mama i hutbe su stvari za kompletan život, a život nije samo ovaj svijet, jer ovaj svijet nije stvarni život. Ovaj svijet je samo uvod u život, ovaj svijet je samo početak našeg života kao što znamo, jer je ovo prva faza našeg života tek na ovome svijetu, a to je donjalo ki naše poljamsko egzistiranje i biti sanje ono što je za nas važnije jeste onaj život gdje će biti stvarno življenje i stvarno uživanje ovo naše uživanje na donjalu koje samo pokušaj da se približi uživanje koje će biti sutran sudnjem danu a posebno u džennetu ove žene koje mi danas ženimo s kojima živimo one su naš užitak na ovom svijetu a taj užitak nieli ni blizu naših življenja sa našim ženama i suprugama sutra na sudnjem danu i sahurijama koji su pridružiti našim suprugama koje će biti posleno zadovoljstvo i nama i njima. Ovu hranu koju mi jedemo od bataka, baklava pa do nekih lijepih jela je samo prikućivanje, približivanje tih ljepota koji će Allah dati na sudnjem danu kao što kaže Hasanov Bastri poznati islamski učenjak iz vremena Tavijina A da to mači one Allahove, ajete i sure Bekara, kada Allah želnešanu govori o voću koje će biti u džennetu, pa kad mi u džennetu uđemo i kažemo pa eno iste banane, iste jabuke kruške koje smo imali na donjaluku, misleći da su one iste, a Asen al-Basari kaže, one su iste samo izgledom, da bi prepoznali. Ali kada budemo njih konzumirali, budemo ih jeli, one će milijon puta biti ljepše i ukusnije. Tako da onaj svijet, u stvari, uživanje. Ovaj svijet je priprema. Ovaj svijet je iskušenje. Tamo iskušenja nema počeli dođu u džernet. Tamo je sve potama. Tamo je rahatlup. Tamo nema psovanja, nema povraćanja, nema pljuvanja. Tamo nema zavisti, nema čak ni ljubomore. Tamo je sve najljepše, razumijete? A ovdje mi prolazimo ta iskušenja naše zavisti, naše ljubomore, naše gibeta, naše gnemimeta i radni drugi delikvenata koji činimo na ovome svijetu da bismo se pokazali i dokazali kao vjernici. Jer mi na ovom svijetu živeći kao vjernici ćemo imati iskušenja koje imaju drugi ljudi koji nisu vjernici. Ali mi očekujemo nagradu, oni ne očekuju nagradu. Onaj ko vjeruje, njemu idu po eni. To isto kao onaj koji stavi jedinicu ispred nula. Koliko kod nevjerniku čini od dobrih dijela, njemu se računaju kao nule. I on uopće nema rezultat, neki učini hiljade. On neće imati rezultat, ranije nije vjerovo jednog jedinog Allaha gospodara mira i svi nas koji nas sve stvara, rastvara, koji sve može, koji sve čini što god on hoće. Ukoliko ne vire, on na onaj svijet može doći kao human čovjek, ali on neće imati nagradu zato što nije dobio ključ dženneta i ne može ući u džennetu. On može ostati u džehennemu imati malo bolji džehennem, manje patnje kao ve butali koji ni na parola in nego ga čak branio ali nikada nije izgovorio shahade zbog toga da će biti u džehennemu najpličijem, najljepšem džehennem a to je najljepši džehennem kako poslanik sallallahu alejhi kaže za njegovu amir ve Taliba koji nikada nije izgovorio shahadet nikada Allahu na serd nije pao biće vatra samo došla nak po jednom rivayetu biće mu danule od vatre a ostalo nije će biti u vatre. Samo na nula će imati od vatre, a od toga će da mu vrije mozak. Da mu vrije mozak. E se zamislite, oni koji su radili protiv Islama i protiv Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, kakva će njima kazna da bude? Zato mi trebamo biti presretni što učestvujemo u ovoj reprezentaciji koja se naziva prava islamska reprezentacija koja vodi jedino u džennetu. I bitno je samo da želiš da igraš i nemaš problema sa selektorom, pa hoćete izabrati u reprezentaciju, staviti na mjesto centarfora ili odbranno igrača. Po u islamu koliko samelj govoriš hajet, ulaziš u najbolju reprezentaciju koja dobija na svim poljima i na svim terenima i sutra dobija džennesku ljepotu. To je fariqun fil wa fariqun fis Dakle jedna reprezentacija ide u džennet, a druga u džehennem, samo kod Allaha imaju dvije reprezentacije. Nema više, kao ovam, kod nas na dinjaluku, futbalski, odbojkaški, rukometni i drugi. Ima samo jedna, to je dženecka reprezentacija, ima druga džehennemska. I Feriq je ovdje spomenu što znači skupina, reprezentacija, delegacija, deputacija. Znači, upravo ono što mi danas sportu potrebujemo kao reprezentaciju, ali u mogu samo izaći odabrani i ući odabrani. Mi ulazimo svi. Ovo i muslimani, i nema veze što ti babo nije bio muftija, što ti babo nije bio presnim državi, što ti nije bio presni mjestni zajednice, što ti je babo bio obični portir, što ti je babo obični bio zemljoradnik. Ti ako si vjernik, ti ulaziš u tu reprezentaciju i bez ikakve protekcija dolaziš na mjesto dženeta, tamo gdje sjedi poslanik, šahidija, shabi, dobri plemeniti ljudi, dolaziš iti. To je veličina islama i zato je kod nas muslimana kao što znate nije bio Koji zgovara javno javno pre svim naglas Allahu ekber i ešhedu an la ilaha illallah ešhedu an muhammeda rasulullah koji poziva dojdite na namaz hayya ala salat koji poziva dojdite na spas hayya ala fala Nije bio ni ebi Bekr radijallahu ta'ala hu gledni Mekka i Qurayshia ni ebi oni Omer ta junan silni Nije bio ni ebi oni Hamza Allahu anhu, nije bio ni Alija Amidžić, poslanika alaih salam, nego je bio Bilal Habeši, radijallahu talanhu, koji je bio crnac, a ustao slobađeni rob, kome se nije znala ni majka, nije mu se znao ni otac. Nikad to u porijeklo imo, bio je nikogo, niko je ništa. Ali postaje nakon poslanika alaih salam prvi čovjek. Dakle, samo je poslanika alaih salam donosio ljudima objavu, on je javno penjao se na keavu, pa bi učio je zami. Pa ovdje na svakom drugom vijestu, u Medini, penjavao se na zidove alih salamove džanije na krok i učio Esan. Čime je Islam pokazao da nije bio bitno. O, klen si? Ko si? Nema veze jesi Mekke iz Medine, ili si Gona ili Andona ili Moskve i Vašintona. Sve jedno. Ti ako si ujtato Allahu, imaćeš nagradu. Ako si iskren i pošten, iskren prema Allahu, imat ćeš prema tome Evo je ljepote, braći moja draga, evo šanse da svi zaigramo u ovoj najboljoj reprezentaciji koja direktno vodi ka džennetu i osvaja šampionsku titulu i biva probašena dakle, u društvu zajedno sa poslanikom, Mohamedom sallallahu alihi wasallam, časnijima sahagma, najboljim ljudima koji su kad prodefinerali ovim svijetom. Vidite, svima se tra gubi, bila je stara Feničanska država, stara Egipatska država, stara Kineska, Indijska i druge države, sve su propale i broj njihovi ljudi, pokreti, i razne ideologije su sravljene sa zemljom ili im je izgubjen svaki pomen, ostali su na smjetljištu historije. Ali vidite, Bilal Habeshi nije bio ni parlamentarac, nije bio ni šlan jedini, ni nacija, nije bio ni nekakav veliki glumac, niti veliki interpretator narodne ili zabavne muzike, ali njegovo ime i dan danas ozvanja među svih muslimanima, bio je obični rob, niko je ništa. Sa Allahom postaje veličina i postaje ugledi, postaje dostojanstve. To je ljepota naše vjere. Jer niko nema prednost jedan na drugim. Zato u svame Ibni Zeid se Harise radi Allahu taranu prije nego što je poslanik Ali je Islam preselio na Ahiret kada je trebalo da se vodi bitka sa Perzijancima, moćnim Perzijancima. Nije iz opet nijednu Bekra, ni Haldi Ibni Velida, ni bilo koga drugo od veliki bio tako vojskovođa i istrunjaaka nego je uzeo u samu bibli Zeida radijallahu ta'ala koji je bio ashab sin ashaba nego bavo Zeid ibn Miharis radijallahu ta'ala bio slobodjeni rob zato od roba sinje bio vojskovođa svim muslimanima a imao je svega 17 ili 18 godina I zato nemao kod nas određivanje godina, kod nas koje je pametan, sposoban, dobar, karakteran, pošten, treba da predvodi vojsku ili državu, a ne zato što je sin ovoga, tatin sin ili babin sin. I to vidim u čitom moravskom svijetu vladaju babini, tatini sinovi, ne vladaju oni koji znaju Oni koji su iskreni, oni koji vole Allaha, oni koji vole Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Zato mi danas nemamo napretka, ni kod nas, ni u svijetu. Zato što vladaju oni koji samo žele svoje interese. Jer ovdje se radilo opšim interesima ono što vole Allaha, njegov poslanik alaihi sallam, što bi rekao, jel tako, Hasan al-Basri, njega često citiramo, jer je poznavao petstotina oni su bili učteri, rođeni u kući alaihi sallamu, i uvijek ga nikada nije vidio njegova majka Hajrija, je bila na neki način posluga onoj umu seleme majici našoj alihislamovoj supruzi kada je alihislam preselio na Hiret ona je došla i bila njemu ona njoj tu posluživala i rodila je u alihislamovoj kući Hasan el Basrija koji je kastije postao jednom najveći islam slučenjak u našoj istoriji i on kaže nikada nisam uradio ništa nikada nisam progovorio riječa da se nisam upitao zapitao prije nego što bilo šta izgovorim Da li je Allah zadovoljan sa onim, to ću ja izgovoriti. Nikada nisam rekao riječ, da nisam se pitao da li bi poslanik, ali islam bio zadovoljan i sretan da ja izgovorim tu riječ ili tu kariju. A onda kaže, nikada nisam rukom dodirnuo nešto, a da se nisam pitao da li Allah s tim zadovoljan, njegov poslanik, sam omlago, ali islam. Nikada nisam negdje krenuo, korak napravio, ali se nisam pitao da li bi Allah bio zadovoljan da ja taj korak napravim da odjam na to i to mjesto, da uradim to i to. Ako nije sada Allah njegov poslanik, ali i salam, nikada to nisam ne rađu. To je čovjek koji je naslijedio upravu generaciju. To su ljudi, ovome je bila majka, vidite, služavka, ali i salamove supruge. Ali on postao jednoj najveći sinova koji dan danas se spomnio u kome se doktorati prave, pišu, magistarske teze sa raznim toliko je čovjek ostavio za sebe traga, toliko je ostavio dakle baštine, da mi danas imamo čitave univerzitete koji se bave takvim ličnostima koji su nastali od običnih služavki to je islam ono što nudi to je ono što mi nemamo na drugim mjestima što se uvijek gleda da je neko od nekoga mi ne možemo braće moja draga određivati čiji ćemo biti sinovi mi kada smo rođeni ne znam u Zenici, u Sarajevu u Vijeljini, u tramiku u, u Bužimu, mi nismo znali gdje ćemo biti rođeni. Možda bi neko od nas volio da je u Bonu, u Lodon. neko je volio da je rođen u Meku, u Medini, neko volio u Istanbulu, neko bi u Minhenu volio da je rođen, ali Allah je dao smo mi rođeni tu gdje smo rođeni. Nismo mogli određivati sebi ni boju kose, neko je volio možda da je crveno, a ne plav, neko je volio plavu frizure, o to je nekad možda modernije, ovim sada novim ili tako trendovima. Neko je volio, Boga mi, da ima kraći nos, neko duži, neko je ljepše uši, neko manji, neko voli okice da su plave, zelenkaste, a ne crne, neko je šućmorast ili crne, mi to nismo mogli birati, kakvi smo rođeni kad se pogledamo u špigu, tek vidimo, vidimo kakvi smo. Ali danas možemo odrediti gdje ćemo igrati. Da li da igramo za ovu reprezentaciju koja vodi u džehennem ili za ovu koja vodi u džennem? Jer ti zelenim očima moći u džemnet doći one za crnim očima. Ti ćeš u džemnet ako ti otac bio Smajo, i Ramo, i Robert. Ti ćeš moći doći u džemnet i ako si bio portir, i ako si bio direktor. Ti ćeš moći doći u džemnet i ako si vodio državu, i ako si na neki način bio obični sluga. To je kvalitet islama. To je jednakost koja se islamu traži. To je ono što islam nudi što drugi ne nude. Do 60-70-ih i 70. godina u Americine crkvom je pisalo psima i crncima je ulaz zabranjen. Do 60-70-ih godina to pisao američkim crkvom. Psema i crncima je ulaz zabranjen. Pa kad su vidjeli da svi crnci odošli u islam, onda brže bolje ukidaj te nadpsene crkvama. Kod nas je već hiljadu, gotovi 500-ina godina svima otvoreno. Svi mogu da uđu. I Selman el-Farisi koji je bio perzijanas nije bio arab. I su heder rumici koji je bio krporijekom iz Bizantije tadašnje i konkretnije današnje grčke koji je došao kao obični kovaš tamo ali je sa Islamo učinio hidžum i postao poznat i ostao u historiji obični krp tako da u islamu nema uopće ko će na neki način da bude glavni u nas je glavni onaj što je primrženiji bogobojazni i karakterniji čovjek kod nas je to obrnu to i kod nas i Politici često u našim zajednicama videli ste kod nas samo ko je moćniji, ko ima jaču familiju, ko ima bolje prijatelje, ko ima bolju vezu. Kod nas je najbolja veza ona veza sa Allahom, to Islam priznaje. Vezu sa Allahom i vi virajte uvijek ono ko ima jaču vezu sa Allahom, imat i vi bolju vezu jer ko je savjeznik Allahu, Allah će ga pomoći kada se ne nada. Jer ti misliš da ovaj bolji i Allah će njega sutra učiniti da izgubi zato što će dobiti onaj koga Allah voli. A koga Allah voli na kraju pobiti, to ćete vidjeti i ove ovaj, sva iskušenja koje imamo, vi mislite da smo ugroženi. Naprotiv, ovo je stanje kada se ovako islami i muslimani zatiruju, stavljaju u zemlju, prašinu, a vidjeli ste, zemlje iz prašine niču, najbolje žitarice, hrana i sve ostalo. Odahle nastaju i hurme se mora prvo posaditi u zemlju. Odahle nastaje i pšenica i kukuruz i... i, i Krompije, sve nastaje odatle iz zemlje, dakle ono što mi očekujemo u skoroj budućnosti jeste nicanje kvaliteta, nicanje dobrote, da bi dobrota vila bolja neće ti uspjeha ni tvoj rod ako nećeš podjubriti. Zato imamo ovo đubre danas u svijetu koje se džubri po muslimanima i muslimanskim zemljama i vidište kako jednog dana plod nastaje, najbolje nastane kad je dobro džubre. Ono prirodo, ovo je stvarno prirodno džubre koje je krenulo po čitavome svijetu i pomalo se suda ubacuje na muslimane. Kogod je muslimao, vidite, na njega se baca Isto ko nale Islama kada je klanjao kod kabe, u početku Islama pa su bacali, vidjeli ste one otpadke od deva, koza, ono što nisu tijeli ni na hajvana da bacaju, bacali su na njega. Pa šta kasnije nastade? Najbolja kultura je civilizacija. Nakon njegove smrti jednog jedinov čovjeka na radljanskom poluotočju koje je brojilo nekoliko miliona kvadratnih kilometara nije bilo jednog čovjeka, ni žene, ni djeteta da nije izgovaralo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. To je znak upravo toga što je na taj način bio maltretiran. I zato nekada mene pituju šta je ono u tamo u raskom svijetu. Samo muslimani maltretiran i samo ovdje pa to Allah nas voli pa zato nam želi i dobro. Želi da se nabaca na nas toga da bismo mi izrasni sredini. Želi da prođemo tu temperaturu od 1500 stepeni kao onaj čelik u nas u železeru u Zenici i kad izvađe čelik videlite koji je to materijal, koji je to plemeniti materijal. Kad udariš nekoga kako boli, ako zla, zlato koje nosi naše hanume i žene, naše čjerke i snaje. Vidjeli ste on može samo da bude kada buže velika temperatura pa se ona troska i sve ono što ne valja kamenje i zemlja odvoji od zlata koje nastane iz rudnika. I onda dobijaš prstenje i dobijaš narukvice. One ne nastanu tek tako, one nastaju nakon vatre. A ova iskušenja koji mi danas podnosimo su vatra koja proizvodi najbolji kvalitet i to ćete vidjeti i doživjeti. Ako ne mi stari, onda ova omladna će dozvije viškove, jer nije preostalo puno prema ne, ne, na, poslanika, ali sve vam simptomima koje ona javio, pute manifestacija koji se dešavati na predkraju ovoga smaka svijeta, gotovo svi, mali preznaci smaka svijeta su istrošeni, potrošeni, otišli, ostale još nešto mali preznaka koji će biti ukomponirani, one velike preznake smaka svijeta i onda dolazi i konačno smak svijeta koji neće se desiti na nego samo isključivo na nemuslimanima, odnosno nevjernicima i na monakosima, kao što kaže poslanik sallahu alaihi wa sallam, lahte kumu saatu, illa ala širarim nasi, kako pronosimo a muslim svome sahigu, dakle, Samo da najgorijim stvorenjima je se desiti smak svijeta, zato su u nas počeli da kukaju smak svijeta, kakav smak svijeta koji je musliman i koji je ušao u reprezentaciju Allahovu, taj neće to osjetiti jer će Allah dati iz položaja Jemena, nije zakuvalo džabat tamo, braću moja draga odasle kreti taj povitarac kako poslanik ali selam kaže iz Jemena iće ka svim destinacijama i lokacijama na svijetu, i to će biti povjetarac ne vjetar od koga se boji da će nešto poruštiti nego povjetarac koji kada pone osvežiti osjećate potu istos vila kaže Liselon kada te dodirne koji god vjeruje dodirne taj vjetar povjetarac na svila on će dušu da ispusti tako dakle, da neće ni osjetiti smaks vjetar a onda će na najgori i njegovim stvorenjima se desiti smaks vjetar et to je vidite nama najava da mi vjerujemo u svome poslanih kolesala, najava da ćemo mi lijepo proći, najava da trebamo svovo iskušenja podnijeti, najava da trebamo biti radosni što smo vjernici, da izdržimo ovaj naš maraton koji koji već idemo i teramo mi u Bosni preko 500-ina godina maraton, Ova idemo, trčimo, nosimo u zastavu, la ilaha ila Allah, malo nam treba, nemamo da zvoliti da švabe preuzmeju od nas zastavi, oni dođu prvi do cilje, a uzeli pred sami kraju na našoj maratonu, On, ona je zastar. Tako jaka kad sam bio u Americi, pa dolaze naše muslimanke nijedne ni pokrivene, sve sto frizure, k'o da je Hollywooda dama, ide sama. Uđe jedna pokrivena, reko ljude, evo je ova naša vid pokrivena, kao nije naša. A ono jes naša viš da je pokrivena, malo kaže, nije naša. A ono jes naša viš da je pokrivena, nije, kaže, to je Amerikanka. Prije dvije godine je prešlo na islam. Zove se Meri. I onda ja kaže, Meri, ti se sve lape poberi. Kad si za dvije godine skontat islam, vjeru i sve privati u svom životu, a mi 500-tina godine naši dede, nane, trče i nose imami, vaze, govore, mi nismo svjesni da smo mi vjernici, odvali se kao i svi drugi totalno duljančkim prohtjevima, onda ste pamete za dvije godine skontat ono što mi 500-tina godina mi nismo. Zato, braću moja draga, niješ puna puno preostalo. Ovo je uvod samo, mi ulazimo tek u noviji život koji se zove Berza u kaburistan, to je veća zemlja nego Afganistan i Pakistan i bilo koja je evropska ili zapadna zemlja kaborista, ljudje ga su svi od Adam a. Salamu do dana današnjih smještenjima. Znaš koliko ima tamo? I mi trebamo tu malo da legnemo, da odsjedimo, da u toj čekavonci malo sačekamo tu glavno suđenje koje će biti tamo na tom poznatom svjetskom prvenstvu u Ahiretskom i onda jedna reprezentacija ulazi u džennet, druga u džahnem i daju se odlikovanja i nagrade. Molim Allah, šanu da mi budemo ti koji ćemo biti odlikovani, da mi budemo, kao smo sada ovako u Safojima, da budemo u jednom lijepom društvu sa našim poslanikom, ali selam, sa ashabima, sa lijepim ljudima, sa šehidima, sa našim braćom i sestrama, sa našim dedama i nanama koji su čuvali i očuvali taj bajrak I donijeli ga, i vi ga čuvajte i ovdje, je biće će uvijek iskušenja, bit i veći iskušenja, sigurno još pro njih muslimanima, ali ne zaboravite da sve što bude teško, to i prođe. Nikada kiša ne pada godinama, ona padne i grnavina bude i prođe, sunce ponovu usija. Im na badan osri jusra. Nakon osra, nakon te gobe i teškoće iskušenja dolazi jusra, olakšnica, last. Bađer. a najbolje oslobađenje na ovom svijetu kada dobijemo džennet. Molim Allaha želšanu da nam džennet taj dostavi, da nas uvede u džennet, da mi koji dolazimo da budemo iskreni u svom dolasku da budemo od onih iskreni robova Allahovi, da Allaha želšanu našim roterima koji su preseleni na Hiret, da polašanje u Kaboru, da ju uvede u džennet, da zajedno sa njima budemo u džennetu onima koji su bolesni, da There is no memory at me throughout the whole of history.